Zotin tone, falëndërojmë për e ti fale, u dhëzime, dhe zime, kërkojmë salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira, vë pingamberin tonë të dashër, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, shokëve të ti, familës të ti dhe gjithë dhe muslimali cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dirë në ditën e fundit të ksebote. Të ndërua vezër, kjo është ditë e 15 e muaj të begat të Ramazanit, pra jemi në mesin e muaj të lusim Allahun që Allahu ditët e kaluarat të i kibo kabul për neve, e ditë që nga kanë betë Zotit në eruan, vullnetin, motivin, edhe nga mundëson Zotit jonë të barek e vëtjala që të arrim në atën e kadrit. Pa në një parahyrje, do të vazhdoj me lejnë Allahu subhane vëtjale në njarin Jusufit sallallahu aleyhi sallem, ku jemi duke e huazuar nga fjallët e Zotit, drejt për drejt, pa intervenuem me, do mëllon, në rëfimet të transmitimeve, apo histori dhe burimet e historive. Zotit jonë të barek e vëtjala, i pëzdjet, deri të kë ajeti i pëzdhët e, e tre, kush do me përcijnë me musaf, nga ajeti i pëzdhet dhe në ajetin pëzdhet e tre, zotë i onë të bare kjo vëtërna e të regon të tani një sken neve nga Jusufi sallallahu aleyhi vësillem, se Jusufi tani më, nga ajeta e vështir, do të kalon në jet të begat, në jet të mir, në jet të, të luntur e kështë marat. Madje do të jet nga njerëzit e privilegjuar shumë, Deri sa zotë i onë të barë e kje vëtjala, do të abonë Ministrë të Ekonomisë e Ejiptit. E që do të jalenë këtë parë ndorë mbreti Ejiptit, Jusufi sallallahu aleyhi ve sellem. Uh, disa vre djetarëve kanë zhenjë dobi na, nga numri i ajeteve. Surja Jusuf të ndërrua vezër i ka 111 ajete. Surja Jusuf i ka 111 ajete. 101 ajete kanë banë me Jusufin aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall pas taj dhjeta jetet e fundit kanë do më dhonë të bojmë me tematikat të tjela që janë pjesë e surës e surës Jusuf. E vëreni kusha përcetë me Kur'an, deri të ka jeti 5 dhjetë, Jusuf jale i salatu e selam, është një vështisi, është vështisi, orvatja për vrasje, bunari, shitja, blerja sirop, orvatja për të boziname ta, futja e ti më burk, vetëmija e ti më burk, e kështu më radhë, Orvatje pas orvatje, siklet pas sikleti Tani do të avorejmë Nga jeti 50 Deri në fund të surës ka, Tani ka një sken tjetër Skenar tjetër që do da jeton Jusufi Alei Salat dhe Seram E tani Moskav është i si Qa ka tani? Tani do të ketë mbretri Tani do të ketë pushtet Tani mo do të ketë Jusufi Alei Salat dhe Seram Sprovën e të mirave Tani ma aj nuk sprovod më me Me të E vështira dhe të randa Dhe kjo lezër është vërtëtim I fjallës Allahu u gjelluar në Kur'an Kuzotë i onë të bare kjo vëtala thot Inna ma al usri Jusra Inna ma al usri Jusra Dujare ka përserit Allahu u gjelluar Pas gjdo vërsisit e vjen e leta Pas gjdo vërsisit e vjen e leta Kjo lich lezër Andaj musmenoj e dikush Se në ketë dunja ka vështë vërsisit Sikur që nuk bandë me menu Se në këtë dunja ka vetëm, vetëm letësira Por është kombinim mes të mirave dhe Dhe të këqiva sikur që thatë Allah U të bare kjo e tela U e në blukum Bishërri vel khajri fitne Në ju shprovojnë a juve Herë me shërë edhe herë me khajrë Për me ju ba juve test Anda Jusuf Jalej Salatës salat Sikur që në pjesën e 5 letë Të ajeteve të Kur'anit Të jetës të ti I kaloj këtë vështisit ani do të futem në skenën si do ta kalon Jusufi të mirën. Pra neve ne na duhet tash një model, nëse na për shembull, kena të mira, kena komoditete, kena siguri. Kemi kemi bollok. A dinamia dal krizës bollokit. Sigurisht që e përmendom se ka shumë prej njerëzve zdin me kalu krizën e bollokit. Ka mundësi varfëri ban sabër. Në sprov ban sabër. Inteloshë ban provë, sabër. Ne bóllojmë me sprovë me bollok me pa asaj, atar kanë mundësi chatin gatronk. Andaj shiko Jusufi A.S. Ram, tani bëhet model, qka nëse ki, qka nëse jenë bret, qka nëse ki pare, qka nëse të vjenë mundësia muhakmar, qka nëse të vinë vaznit e tu, dostat e tu, ata qka të kanë nënçmu tyje, të vinë tyje dhe të zgati ndorën. Qfar të zgati me dorën? Të zgati ndorën, ana bukës e s'kena me anger. A mund shumë paramenu ti, me t'arë ti qa qka t'ka gjujtë në bunar, qka a mundu me të vraë, Ai me ta rëti me ta mundëso Allah me ta zga të dorën Ama do bukë se jam du të dekë për bukë kjo, kjo është provë tani e lojtë të natyres e begatijes Kushtë dhe të përsi edhe me Kur'an nga jeti 5 jeti surës Jusuf Këtëtë Allahu gjilluadha Ja u dhu billahi më në shëtanër rëgjim Vë kallë el meliku u tëunibihi Falemma gjahehu rësullu kallë rëgjë ila rabbi ke feselhu Ma balu niswatil lat qat'ana aydihunna in rabbi bikaidihunna alim. Sadaka Allahu alazim. Te vërtetën e ka dhënë Zoti Jon te bareke, te bareke ve teala. Përfundoi zgjidhja e ekonomis. 7 vitet me shi 7 pashi. 7 me bollok, 7 pa bollok i 15 shi i mall. Deri te ajeti 49. Tani çka ndod? Sa po e ka dëgju? Mbërëti komentin e Yusufit. Çka tha paria e vet, zdi na me komentun nga ëndra. Që tu pa tu pa përzi ëndra. Kur e ka dëgju komentin te mbreti për Neva Yusufi alay salam, për mbretin anë Yusuf veç. Ni Yusuf. Yusuf i fut në burg. Çka tha mbreti? Fadallahu tij lula. Vë tha mbreti. Wa qala al-maliku tunibeh. Ma bënin mu këtë Yusufin? Chto e ka komentuar ëndrën? Si zgjidhën a ka dhënë? Ma s'jel një këtu Ma s'jel një këtu Ku që të thonë dhe zër Nivelli maj larë që të rorë mbreti Dhe vini re Në mbretrit e kaluara Së konë si sot Së konë si sot Më mbledhë dy e treta E përfacuzve kështu Jo, jo, jo, s'ka, s'ka lidhe Kur thonë e mbreti Asë ministri, asë kriministri, asë ministat Asë ushtari, asë polici S'ka Mbreti ka thonë Shukur që është dhe në islam dhe zër Khalifja kryetari muslimanëve mundet me marr vendim u çu peshkit dunajaja. Pastaj ka procedura për shembull për të ta rishitut ato, ama ai e marr vendimin, ai ekzekuton vendimin. Shikoj që kemi histori. Ka, ka marr vendim ai derisa u rishikua o kon mirë, ai e gabot vetë. Kështu breti, ka qenë edhe në këtë briti. Ka thënë Bemani Yusufin këtu më një herë. Bemani Yusufin më një herë. Në këtë vazhder Bemani Yusufin, kanë thënë komentatorët, i ka mobilizuar këtu këtu shtetin, Bemani Yusufin këtu. Dhe më një herë kanë shkuar te Yusufi. Kër kanë shkutë i Jusufi, sallallahu aleyhi sallem, thotë Allahu gjilwala, felem ma gjë e hurrësullu. I ardhë i dërguar i mretit Jusufi dili ashtë. Ajde, me dalë, të mreti. Shikon një dhe zëtë të një këtu, Jusufi kalë zonë një diqka, dhejri sa për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, në që këta jetë, kër e ka lezuë, ka thanë, mu paskon, unë në vendë Jusufit, kisha dalë minjarë. Qaqë? çast sobër ka kalzu dhe çat se ka pas punën e ngutme për veti. Po e ka pas punën më të madhe se sa kaq. Shikon vezërin. Ai ju kujtohet kur i tha aty djaloshit që ka dolë shërtori mbretit me, me rakı, kur i tha ti kemi shërbim mbretit, çka i tha udhkurne 'inda rabbek. Përnamen te zotë jot, përnamen te mbreti jot. Shikon vezërin. Tani ka ardë delegacion. Foth Allahu xhelola, erdë delegati mbretit, edhe i thot Yusufit, hajde me dal. Po të lib mbreti. Dhe çfarë po të lëp më e lëp më me mendër, hajde se ai po domet me, me dhon pozitin ty. Shigjon vëzërt: "Qale, fa yusufi, rrgjil ila rabbik." Jo, zdalta. Nuk dalta biburgin. E këtu vëzërt tani tani yusufi më po kallzoni model të sabrit, se kjo i kemi dy lloj sabre. Shkallon shejhul Islamu Taymiya. Sabr pizonit, o sabra ma fizorit. Banor të xhenemit, zoti na rruaj pe banorët e xhenemit. Ato Allah u jë la vot, si doni bani sabër, si doni mos bani. Pse mos keni zgjidhje tjetra? Hamujë vallë muzë. Shumqonieri po shumë ja kanë xhikuar. Ti kimi flet 20 vjet, Zoti na rujt. Po para më ngjanë, ai po gjithmonë është aty. Allah u thot, "Nisoj e keni. Si doni si bani sabër, si doni zot, po ç'ka zgjidhje tjetra? Ka sabri imponimit, ç'ka xidhje? Atash para mëno zgjidhja, sabri i, i i vullnetit. Pi thot, "Hajde del, jos dal." Me tash Dash po do më ndrua kanalin komplet tash Jusufi çfarë bën? Po kanale dash. Taaltash, tash ta, ta, ta, ta udhëz mi pak ngjarrin na. Ta udhëz mi pak me moral të gjat, ngjarrin. Jo kurdoni juve, hajde dele, hajde hin. Joh, joh, joh. Shiko, vezer, shiko, bik, tha jo jo jo. Ç'ka shikojë zot, shikoj këtsa për të marr. Ka l'irji ila rabbik, fa yo. Shko te Zotnia jot, te mbreti. Çam ka thirr mue. Fas'alhu ma balun niswa. Edhe dhate, çka puna e grave, çilat gra të cilat e, i kanë prej dur të veta. Katërdo të gra ka artë, në për transmitime, katërdo të gra i kanë prej dur të veta. Të gostia. Thotë Allahu Gjilluala, thotë Thajusufi a.s. Inë në Rabbibi kejdi hinë në Alim. Vetëm brejtin, qka puna grave që i kanë prej dur të veta? Se zotë jam naltë, subhanehu e të jala, aje di që farë kurthi më kanë bëmua? Aje di që farë kurthi më kanë bëmua? Apo, le pasaj dhe zër, vazh Varq për imësimeve do të mundohemi disa brejtë me me i parme. E para brejtë lovëzor është se porcelen me momentin e ngjarjes. Kur erdhi shurptori i mbretit për me vetë për komentin e ëndrës së mbretit, a hezitoi Jusufi? Jo. Tha, andra, "Bile nuk i ka thënë si mbreti e ka bë". Tha, "Andra komentoi kështu kështu, çe zgjidhin ku e kia? Ket janë xherë, marrë, le të pështojë njerëzit. Ja ku e kinë të pështojë njerëzit." Vetë shikoj, në njëri i cilë, nuk heziton me ta dhënë zgjidhjen e nishtetit. Zgjidhe në një popullit komplet si e gjipti Shtet i matë Shtet i matë Mirë vëzër Pse tash po e ziton me dolbi burgit Sepse këtu e kemi vëzër një mësim Të cilën djetarë e kanë prunë format dryshme Ruajtja E moralit E dhe enderit E dhe e ftyrës Të njërzit të ndershëm O ma e madhe se parja Ma e madhe se burgit Ma e madhe se zgjidja me tadan Ma e madhe se zatimet një mune Këtë këto i bajt Ama meftira, jo, ja, meftir s'ka kur gjao. Ktu vetëm ka kalzo Yusupi. Nuk ka problem unë. Unë ta kam mentoj edhe ti ëndrë të mburg, edhe mbreti ja komentoj ëndër. Nuk ka probleme të zgjitin ta jap. S'ke këto, edhe edhe mburg bëj saport, pse jam pa faj, s'ka problem. Ama teftira, jo. Meftir shkallëzë. Meftir dhe me moral, dhe me fisnikrim. Po Yusupi, çfar çfarë vendash? Tash kalla kalla, smuni më lutash me mua unë. Hen, dil, jo. Sepse tani po vjen shprejhje Burria edhe morali i ti Ka dalën jërë Unë nuk du me dalë qështë do njo Po qështë du une Unë du me dalë masit ma pëstroni o borërin Hajde veti ato gra Qka ka ndodhë me ta Pse i kanë prej durë tata ta? Ato gra pse i kanë prej durë Se zotë jam e di Po du një edhe ju me dit Unë e di që Allah e di Po edhe ju du një me dit Se unë nuk muj me dalë pi burgit E pas taj njëzit me dhanë E ajë që pa të flejtë në burg Se e pa të provoku t'i shka Se dhe zër, aja dini Kër ka hinë burg Jusufi Aja di që shka metë për Jusufi për jashtë Jusufi e ka provoku grunë në prinsit Qështu ka metë A, a që ka dha këtu Jusufi? Zotë jeme di Allahu jeme di Se une nuk jam, nuk jam i, i fajshëm Nuk kam faj A ma dhe ju duni me dit Andaj dha nuk dalë p'i burgit Shkom ledhi grat Andaj dhe zër ka ndanë djetarët Ruajtja e nderit ka përparësi para ruajtjes së plot për gjërat e tjera. Ka përparësi para lirisë. Që Delvivurg di tha, Del tashpivurg, jo zdal. Ka përparësi para pasurisë. Jusufi nuk tha, vetëm Jusufi, çat ëndër që ai ja ka komentuar. Ato si Hirbaza ta vet këlla ja komentojnë. Ato këtë më parë i komentojnë. Ah, kë ëndër era, ka dolën ani katër javë kena me këshir, kjo kushton për shembull 500.000 euro. Kjo ta kamë drejtuar po, Jusufit, më ta komentoi ëndër. 15 vit dhe më udhon. Jo, çu ti bërën. Njerë i bërën. Më di kanë ja hadith, kanë ja hadith, më jë shume i dobët. Nga pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe selam që ka transmetuar uh, Imam uh, Ad-Dhurzaqi në Musannefin e tij, hadithë shumë i dobët, mirë po dietarë kanë përmend se pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe selam ka dhënë me pasart mund delegacioni, unë në vend të Jusufit, ju kisha thonë, jo, nxjerr mbi burgit si duhet ta komentoj ëndrrën. Çto ka arritë transmetim nga pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe selam. Dhe sa kamut, çetë mbi burgit si duhet Pa u jam sidush, ta komentoj ondër. Sa njëri ka? Shko, a ka vlezë sot? Ti ke sot për shembull, shumë forma ndryshme që njerëz fitojnë. Fitojnë sot, sot fitojnë me Kur'an, fitojnë me fetfa, fitojnë me dije. Ka lojë ndryshme të fitimit. Apo, megjithatë a vlezë Yushufi kur djon osboni hart? Shka problem, merrni këte. Vetëm moralin shumë më e vërdor. Që shumë e madhon vtirën. Unë vtirë kam. Unë e vtirën, shumë më dalë. Unë et kam mi porbi, ket kam i, i hanger, ket kam i gëltit. Ama Unë dal, a ju a gje, e keni mbush dhunjajën se unë jam unë jam çka e kam provokuar Grian e Sufit, Grian e Princit? Jo, jo, jo. Veti gratë se çfarë kanë bërë? Do të thotë kjo është shumë sim i madh. Se doni ard në haposhem unë na shimë, a ketë mi toleru. O ma kuldhenën deri jam, jo ka dal. Çtu ka kufin? Do të thotë musliman do me pasni kufi. Donc unë toleroj, është çfarë problem unë unë unë boj sabur shumë, ha shumë, i çoj mbar shumë. Ama do të thonjë çafër? Shumë më ç'së Qësht me e qukëta më barë? Të më thush i, i, i përdalë, të më thush pavlerë, të më thush se s'ki fëtirë? Jo, këta s'mu i me e bajë. Unë e ketë i bajë. A ma titë të më dëhoj, senin e ma të, ma ma të madhë, qka une e kam, fëtirën, nderin, moralin, s'mu i me të adhonë qëta. Këtë mund të merë i parët, merë, këtë komplet. Merë e zhjithën, merë. Rënë burë, rënë burë. Eftyra, e dhe zësa e madhe kjo. Që Ka është lë nipë, te ftyra mos lë nipë. Kur dikush ta synon ftyrën, ja s'ka mundsi. Ja që do nuk ka mundsi. Andaj qallëza ka transmetuar e Imam Imam Ibn Hibban, Abu Hadim në Liben al-Raudah u qala në fjalë të mëdha nga Umar ibn Khattabi. Në fjalë të mëdha nga Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wa rda, ka thënë Omeri radiyallahu an. "Wa man ta'arrada li-t-tuhmati, fala yulama man asa'a bihi dhann." Ka thënë Umar al-Khattabi Kusht do që silët Ka veni i akuzave Më nësh mu akuzua ti Më së të akuzoje më sa një atë njeri Shka menon kesh për ta A një anë i bërshimu silët ka diskoteka U të i e shë Valla valla më së menon kesh për, për muë Po valla në maske i me bo ati Nërma që ka me menu keshune Ka me menu që atë pun shka bo atë ati Që ka ke në me menu në një, për njështë dhe shka rinë bastora ati A kur anja në të letua A kur anja në të letua O jave jo janë dëlut bastore, bast bigjos. Çka çka më me menun apo njerëzit thotë, sillna përmendet liga, çka më me menun. A më vëzërt, muslimani rrun vetën, nuk e çon vetën ku amen i vën, apo, po shem pejgamberi jon Sallallahu alajhi wasallam s'ar ka dhon vetën. Njeri është mfene, në fene, do të të ngushtatina. Le të shire njëri pi Juve kanë ban dos ngusht. Se smun është ti më e pasni dos ngusht. Kemë dosta ti ki dosta të largët e dosta të ngusht. Atçka e ki dost ngusht, ti je si ai. Ose pak pjati kje Do e mosë me pas pjati në Dhe shiko vëzër Ome në khatavis ka tha Mostashon e thati në një vend dikun njani përshemull Ome një, një, një, një lojt në kategorive të njërzve Ato njim për pun të liga Ome kje okay, unë e jo ja, vëlla Qaj e të bo të tjati nëve Qaj e të bo Të partë e muslimat vëzit Nëse thirë një gruje e huj Mi jam su Kur'ani më së pranoh Në thirë një gruje e huj Hajde më së më kur'an se s' Sepse ti që shkimi kalëzua të në tjerë Se kuran kështim su në kësaj Lark, lark, lark Lark fitneve A në shko Jusuf Jalai Seram Me gjithë se i pafaj ka një Po thonë së më me doa qashtu Se ju po do një me mshel mu e Kapitullin Landën Unë me met kin se tamam Mretim djeri për burgit A maftira ku pëm jet Duhet njeri ju kit se bej pët mi mor Për me e pasru e Nderin e verë Ftyrin e verë A në ketë mu në shmidhan A ma ftiron jo. Dozo kjo është ligji pejgamberëve. Pejgamberi sallallahu alajhissalam ka kritikava. E kemi murmurën, ka njëri që don bëme këtë çto devë, merri. Ka njëri ka, ka ngre për këmishë vetëm. E ka shtit, ja shtit gisat këmish, një bedaui, edhe ka kap këto edhe ka, ka ngrej pejgamberin sallallahu alajhissalam. O sahabët kanë marrë hujom, kushat të çu me ngrej pejgamberin sallallahu alajhissalam. Përsoqan lejë. Lejë. Ka, le, le. le. ka folë me ta, edhe pasaj e ka pranuar Islamin. Ka njëri lohëzë, ka njëri injami. Në gjami Se ka di si Në gjamija vëzit sa konë si nashtu me të pika, me të lima Jo, jo, konë ma, ma e tjeshtë, konë me zalë Ka i një njëri, një bedewi O zra, i ka paset, kjo gjamija është Po që si këtë në tjërë ka bërë Ka shku me një që që që të eba urinën Urinën të eba Sa habo të huqë gjumë të Ta, ta, ta, ta, man, ta në në alë njëri, përëmë së ka dhonë, lehën e ta krye A, a këshmi bëna së ta vëzit Po jam zor, vëlla, unë s'u shpritja ashtu ç'do të bëj. A kish mi bën asabën, më thon, lehet ti ta krye vëlla. Kush do ne ta kryej? S'mund ne e kryej. E sa ta lehet ta kryej. M'funi tha, "Ngo. Faq ç'ki vën ku ke hiti, është për falje, për namaz, për menën Allahi, e Allahit, xhel xhelaluh. Fa nuk o për kët punë që e vën ti." Ai thoj ditë, "O Allah i madh, ka shtënë mua rahmetin tan bash me Muhameditun sallallahu alaihi ve sellem. A ato tjerë tash kanë bënën uhjum kërkand më të shtën rahmet?" Se këmë bërë pak hëgjumë sahabët Qëka i tha këmë Allah e ka rahmetin e ma Bandua për ketë Këti ka të leru për nga melej sëra dhe sëra Këti ka të leru E kanë akuzun derë në vetë A ishën radiallahu anha Edhe u kam shel kapitulli pa murhak U kam shel kapitulli pa murhak Qaj njeri Qëka e ka ditë për njëmë samë Se ketë ja ka bosh e rrën Prap Prap e ka sil mirë Prap e ka sil mirë A dhe ja ka falë gjënazën eks tremor dhe tirohet nga historia po jam sa mi kemi më bën shumë se çfarë ka duru Muhamedi alayhi salatu sallam ama kujt ka hartë ja, e thirrë edhe zot në ditë për ditë kanë ardhur disa njerëz e kanë thënë ja Resulullah te na ni grua ka vjedh ka vjedh edhe na e dim ligjin e dim ligjin e dim çfar çfarë akti ka tash mbi këtë ka thonë na po kërkoj na me zbut se na një familje fisja siksi edhe ato kanë vonë 4000 di kan në ndërmjetës At njeri nuk ka gjendëna për çdo sen, at e njeri. Sram, e kanë gjetë një njeri që e do shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Zejdin. Kaon çaj Zejdin. Ka qomërat, e do shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A vaktu vezo punftyre. Nëse ti, të amunë ravgozë, nëse ti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, e ke çupesh në dhunja, edhe vetëse zbaton kët ligj. Po s'tan ma ana e kotë. U ti pse na gjeve nevet? Po pse çit keni na gjevon? Umirtu anu qatilen nas hatta yashhadu an la ilaha ila illa Allah. Qado pengauson, unë kam e luftuar me botën. Do të shtyra me botën derisa ligji i Allahut vjen në vend. Ven. E mirë, para më nuk i vetenis me zbatu. Po ç'a ç'a tu balla ato? Ç'a ato ndo? Edhe çka ndodhi, i hipin xhutbën. I hipin xhutbën dhe tha, "Wajimullah." Tha po betoha në emrin e Allahut xhel xelalu. Pasha Allahu në madh. Çi ka jenë Fatimja? Me ba me vesh, u nuk i thiri juve as prej na dorë, në vatja prej dorë. Po unë në selu ke bajçeta, po ku jet kjo ftylla mësonë. Nëse unë njerëzve u dham, li gjallë ato çiki. Parimi i Allahu te çiki, rruga Allahu te çiki. Vetësh keli. Njerëz kanë mundi shumë siklet të madh. A ki po ishpim, ba, okay, të na thonë, mos e kshirti, hojën çka fol, kshirë çka, mos e kshirti hojën, çka ban kshirë çka fol. Ku ki po have ti këtë? Çu ki ke ke po? Po çu shtuish me boku etna. Po pak lavë mira kjo. Jo, jo kshirë çka ban. Jo, kshirë çka ban. Se folmja e, e lehtë çka ta bëjon sa? Jo, s'ka mundsi. Ligji i Allahut mos zbatuhet. Fis i madh, ligji i Allahut mos zbatuhet, ai ka zbatuar. Mëniau ka zbatuar. Anders tëftira skata në rac. Tolerancë tolera ku dush, tenderi, te familja, te xhelozia, te te te. Ajo çka ti ta rum marrën, mos tolero Allah, mos tolero. Pite mablaki, pite Hagjia, mos tolero. Kej mund të të duan na 100 euro, na 1000 euro. Mosum shlovan televizor senesh ka zgduar. Mosum del bi spihe ç'i zgduot. Këtë vëzë nuk banë mi të në rupë, se Po ku për jetë pas të eftyra? Ka tonë për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallim Kanë me dalë nisa njëzë në kiamet Nga gërvishja që ke ju du të ju batë pri ftyrës Si ju ka me të marre Ju jetë veç koci Së kamo E kipa Allah e ka bërë lëkurën me ta mlu kocin Së ti kureshen i kos tutësht Ana ketë ketë skeletjena Ama kjo ftyrat ma Kjo ujit ma Nëse panorama njëri por shemo ças ças e ka heqë mar racket si kamet vërtet kur gjë. Allahu na lutë ya Rabbel Alamin. Atë ka thënë Mujahidin Ngansi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ka thonë ditën e kıyametit do të ketë korritme të mua. Ai shkoi Yusufi thonë ja, unë zdalbi burgut janë. Passtromoën, passtromaftëron. Vë eçish me pasruvesë, shkoi ata çuçe pastron. Shkonë Yusufin tani atë zot. Edhe në ket siklet të burgut, se ka harruë mirësinë e princit Krimeni si çka e kanë i mua. Kushe, kushe murë pinë bunar edhe e qoj me blej në balat, buri që sa i grujën shka e josh edhe e tundi në regullë. Që ta është vërën, që këtë cikletë, njerë i harronë be këto punë. Jusufi nuk i harrojë, nuk i tha delegatit mbretit, vetë mbretin, e ki që ati një krije minister, hajë vetë e pak përat grujën, shka në punë në grujës ati. Jo, pëse zdashti me ranuë, nuk dashti me ranuë. As grujen Se da jo ka këshirë kura ka një vogë A jo ka këshirë kura ka një vogë Jo Që ka tha Hajdha veti janë dogra i kanë prej durt I kanë prej durt Këshirë që ata Pse i kanë prej durt Shikolo vëzër Djetarë kanë tonë E kanë djerë Jusufi Me, me gjilpan hakin e vetë Pa edëm tu kërkan Sa i hollë dush mu ka vëzër në djenja Me thonë këshirë Unë me kërkan së kanë punë Vëzër kanë më të tonë Hajdhe vetë që se kaon transmetim se burrëve të Kadë, ka, ka me të veç apo? Jo. Hajde të çat grujën, di çka u bën puna jote. Qi kushun ka Shtinburg? Jo. Fa hajt vetë ato grat. Pse? Mos ta prishë mbretëria, mos ta tallovite. Se ata e ka. Pse e kanë Shtinburg? Pse e kanë Shtinburg? Çe me dal gruaja e pastor, Jusufi, kush e ke ai fajtori? Jusufi pe, di pse ka Shtinburg? Po mës të mos prishë mbretëria. Prap pe ka kujdesin. Hajt mos ta prishi unë, çka tha? Tha thuj mbreçit. Jan na porçitet do grah. Ato e kanë nishan durt e preme e i kanë. Se nishani jet. Mbledhi ti e ditë si i mbledh ato. Edhe shiko e ka rujt ndërin e grujës edhe t'u konn burg. Apo, mëson me na emsona ne simptomatik sailat. Cili u është kimsinë dozë? Unë e këtof mes nga se po pengon. Kush i ka fëmitë ti ule po pengon. Shigojmë se Yusuf alayhisalatu wassalam, çıkarboali o zon. Fa 20 grad që ka i kam prej durët që ka punë e të në që ka mëjt me thonë hajt veti ato gra kur ju pa ta dalën e ato tranun të mas muhe që, që to ka mëjt me thonë plus ka mëjt me thonë po jas po shifni muhe sa i bukur jama të i pedi jo bratë që muhe më kanë burgoz që ka ndodhë jo, jo, veç veti pra ka ndodhë njetarë thirit ti në seancë të mbëllt mledi kërë gra të ti e diqish i mled edhe veti ato që ka ndodhë me Jusufin Nëse nga këmsonani në mësim shumë mall, kanë ndonjëtarë. Kur të për dikujna, të lovit, ta nxjesh hakin mbi dikujt, mos e tullovit edhe 100 veta të tjerë. Jusufi tha, unë po duaj vetëm pas tru vetëm. Kërkanse po duam era nuaj. Kë vazhdom simi mall për nejve. Pejgamberi Josa ose për me nxjerr hakin e munafikave, e ka pezulluar çket lënd, por sfar se ja jo, tullovit na do të erdhë. Në ditë vit ditë Allah zot vjen diali i Abdullah ibn Ubayn ibn Salulit. Kokës munafikave Djalivat, Djalivat do kon shumë i mirë. Djalivat do kon shumë i mirë. O koh musliman i mirë. Ka ardhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thon, ja rasulullah. Unë e di çka folët për Baboston dhe e di për Baboston. Ço kjo, çasi? Çasi që e dini ju për munafik? Ka thon kum nin muahbete se ti do me ekzekutou këto. Ka thon se ekzekuton? Ma jep mu. Se kaum mundi ti i thu do ni sahabës tjetër, e unë nervozoona në kur ta shoh vrasësin e Baboston e më kapë në shëtan, e bëjshartë ka thonë si ta kisht një jetë me ekzekutu le më muë shko vëzër se e ka ndash për nga më një salë qëllë baba jenë nga në jenë s'ka pa shko shë ka thonë për nga më sëra ka thonë jo, Abdullah se kena një jetë me ekzekutu e pse, o vëzër pse nuk e kena një jetë me ekzekutu ku aja ja ka përlin në derinë Muhammed Mustafa ka thonë në grënë e kilavirë Se, o dhe zërë, dëgjone, qëta shka e ka pojë Jusufi? Vetë i ato grapë, se i kanë prej durëtë, mledit i ato vetë, edhe ti veç hekma mu barën e amoralitetit, pasaj, së është problemat do në shkojnë këtë punë të veta. Këta e boni Muhammed Mustafaj a.S.A. edhe në nivel alamat lartë. O dhe zërë, munafikat, Allahu Gjellu Allah, me asë një ajetë në Kur'an nuk i ka tha në ruju pëqafirave. Lezën e Kur'anin, Kushe ka lezu kitë koranin, vetë një hoqë, veshë, një avëz Gjema një ajetë ku thotë zotë i runu pi qafirave Cka? A i disa ajetët janë runu pi, pi munafikave Runu pi munafikave Runu pi pëkritave Ruju, ruju E minë vëzë, që kështë qarës e a ka mbosta A ka mujtë në shumë atëshka I, I di ju në ku shumë, list ka pas E pse o vëzë nuk i ekzikutoj Ja pëse, thapin nga mberi jonë Jo, jo Se do thonë njerëzit Muhamedi Pivaranc oktavet. Çish miu kallzu në njerëzit që janë munafik, çish miu kallzu, hajt kallzom timuaj. Ai po vjen saft me mua po falet. Çish ti bindën e njerëzit? Shikoj me zot. Çka ta bën sam? Unë aty u toloviti në dhunjares për për pas munafika, për thot munafika. A vetë shikoj sam simi madh nga kjo nga Yusufi alayhis salam. Nuk tha merrti atë gruajën edhe ato gra, unë atëm kanë provokum. Jo jo jo jo. Tha veç veti çka punë grave. Izolojeti rastin, shikoj me zot. Nuk sokëllon evoj për këndsim. Kanë ardhur na keni boku lip nëni hak. Shikoni në mësim tjetër vezë. Ka thon Peygamberi jon Sallallahu selam, për ti hubë diçka e biu vën xhami, mos ta lipe. Apo ka thon kush e lip diçka në xhami meza, Allahu mos ia më xhet. Kur unioni i kanë u parë në xhami, dhe thon, ej kush më mor me parrat? Çka i bjetë ti kjo vezë? Oi, huajdu ta kët. Ai bëj çu do? O ti dersa daje, s'tash ku ti ka u parrat, ti ki dhe neve bën akuzon. Slejo do vlezat. Njëri thot po më kanë hu parat, po hani mund të kanë hu, po aparatet e tua ndër njerëzve. 500 veta në xhami do mi u thon ti hajduta, por 200ë rëndë të tua. Po nuk shkon kështu. Po njëri thot po 1000 euro, morën 1 milion më kanë. Ftyra e njerëzve ka përbarsi. Çka ta vë në zan? Kush qon zon xhami? Thot ngan hu parat Allah i kurmos xhajit. Njëri thot po çishbe, as ka arben zon për më akthi hakët njerëzve, po ka ardh. Amë jo tja u shkel ftyra të njerëzve. Sa oboina na dalë qania, ja, ne me harrojna ni dunjo, au un e du dal, un e jshnosh, nuk ban kështu Allah. Nuk ban kështu. Ani ti, ti provoje me dal, tamam. Ti kthej hakin tan. Po ma ti, çka vëzën, i dit be dit pe khudbe, e pejansam kanë xudbë. Xhuma. Arni neerë keni potë na. Aj he funit ama kaq çe safin e parë. Nuk ka rregull. Nuk ka rregull. Ani neerin xhami. Gonë pegamsona. Gjatë të xhini safi par, safi par, safi par, blerasa vit par. Këtë nga pëtina sa finë e parë Edhe nga këtë pëtina se në sabajë namazin ma i mirë O dhe zër, dyre qatë E sabajt Dyre qatë e sabajt Farz Skrason me këtë taravija që ka ju i falë një tankon Ama ku pizhe njërëzit Në taravijan ama sabajt Në këtë im lera Ato e njëtën sa finë parë, sa finë parë Ardi njerën gjuma Tu i ka përci njërëzit Dalën Për sa finë parë Ulu, ulu, se i monove njërëzit Ulu Këtë i po të njësë, A, vala, unë e sënfarën Safë saf, saf, saf ditë, A sënfarën është apo, Hajde, 40 minuta maherët, A ma atër 40 minuta të evonu me tua, Qa ti ki këpi kaf, A po kuto që i e kanë, Mos i munon njërë zëvëzër, A i shka ka harët, Tu ka për parësi, A i shka vjen me maherët, Ka për parësi, A dhe po, shkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkëkë Ti pia guzon njerzën. Ti pia guzon njerzën. Na ku ta dim se as kush ti ka morr. Ta shkeit ngushton. Dikush thot, po sado me numër a kici unë ku morr? Mosado me nuçi unë jam hajdut. Paranon ato njerzit ngash kai ko. Paranon njerit, çka thot, mkanuk koleta. Paranoj ato dy sok, dy dosat avash kai ko gat. Ato, o ti ti ku moron. Ai vjen çu çdo me thon. E çka ta me san? Jo me, jo me li pasuriën xhamit. Kjo vës është ekuilibri i çfarë? I nxjerrës haqet. Andaj Allahu u gjerë alëzër Shëpar tha, në Kur'an Surin e l'fal Tha Musmukon do musliman E do musliman e dopt Në meke Në rrafshe e bojnë në meken Me ato qafira Ha Allahu u gjerë alëzër Tha Kure munun për nga mësëram Edhe e dobu në mekes Shka i tha Allahu u gjerë alëzër Sëpse Shka të shkon menja Ja, Arab Po më përzonum Allah i zbita jetën La, që të kalëzaj të kalëzaj të kalëzaj nana O, Muhammed Jan do besimtarra xhëmrena ti si ti. Jan doptat o s'kan kuçkojn. I, ka, i, I kan i kan ngushtu rrethën, ja kan ngushtu rrethën. Vallallahu xha çfarë thot? Jan ata dje, ata mrena. Mos mu kanë çata, na rafshi bojna. Pse o vezër Allah, por unjani thot, pse nuk e ban tash për shembun rafsh, ni kriminal atja për shembun, si ka vraha ka pre. Po ku e di loja për shembun jan do besimtarra ti. Ai ai i kan i kan zon ngusht ato, të emit ke duta ata. Apo ti thua me ta bojë rafsh? ku e disa besentares aty. Atë, Allah nuk e shikon as hakin tan. Inici po disa njerëz thonë, "Pak më uin hak." E sheh nesër thot, "Shkupi rafsh." Ka dalë Allahu se ban shkupi rafsh për hakin tan. Ka dalë pak, ka dalë. Po e dyta, ku ka toleranca? Allahu e uzo, Allahu e Allah, drejtop. Shqipet kit kit to i suin aim soneve. Sallallahu alaihi ve sellem, len krija sallallahu Muhamedi sallam, sa haqet vetaj kashluh dhe i kashluh. Në ditë vetë vetë i tha Aishës radhiyallahu anha, "O Aishë, Që populli jotë tha alaj nirand. Ani pse ka injet. Ala kanë kanë injerancë të moja. Tha mos më kanë çështu e marr çapën. Ja, ja vendosi themelët ibrahim, e Ibrahimit, sepse këto e kanë e kanë e kanë livrit pak. Tha mu kanë që këto nuk tranohen, çaja tuboki. Apo unë e ndroj. Edhe zot, pse s'e kanë ndrua çapën? Plus, kush ka drejt vezën me prej çapën? Nëse s'ka drejt pejgamberit selam, ç'i është ai zotnia i çesa i kiblë? Kush ka drejt Ama shkatave më san, o oh, kan me, kanme menucin, ki po do me prish qapun. Un, no, se duhet pak më me, me e prish, po më merr më tuaj. Tash un e tuaj prisha, do thonë, "Ah, ja, po e hupi qapun këtkë." Sepo do të kan me e për çiket moment, do të zëre ka e ka pasur kur deri së pejgamberis asel. Po zëre akëna na kujdes se kanë i har njerëzve, vallahi ty ka ditë do sunetin, ai thot, "Po po ke prishi feën këtkë." Ki ki ke prishi feën këtkë. Kujdes o zot. Ani shpjegojon njerëzve sunetin, ama para para para kisht Krijoj një loj autoriteti, se se jam du të adash me ta prish fejen Allah. Unë jam du të adash bashk fejen me e qurë. Jam ju i për muslimanëve në qafë, vaju, ka dale Allah, ka dale. Se ti, tu adash me donë, feja Allah, u gjelë Allah, feja Muhammed e Selam. Ata parajgjikojnë, sa prej parajgjikim vë vëzër, i kishte hesht për nga beri jonë salaselle, me sfarë vëzër, duke të leru. Shikonjë dhe një toleransë që e, malë, e ka botë madhe për nga Muhammed e Selam. Ka tas me dujë më Ka nërë ka thonë njërë njërë rësullë Allah dëjnë amin islam Ka thonë veç një sharte kena Ka thonë qëfar sharti Ka thonë së një falë nga 5 vakë namas Ka thonë sa më një mi falë Veç di Ta që do se përëm në njërë i marë me thonë Unë e pëdu me i një islam Mu falë s'moj Me një një s'moj Me shkunar s'moj Zinojnë s'une la Shqevi thonë si që i dhuti Rë që ti ku i llo Rë i hispë s'livrit çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hen hen sahabe normal aprinë reagim çu jve na na pesë ky dy a na pesë ta dy aprinë reagim çka ka thavejën sa hajde ta zgjojmë fal pesë ne dhinjën e rk kan me fal pesë arën do të thjer dha një rasulullah na ihek dy dy sene hinan fe hek dy sene hinan fe çka më uhek tha hek na luftën se doin na luftën edhe sa taqojnë sën sën e çaj së la kolet Sëna çelë koleta. Çka van? Çka thabën sam? Henë. Sahabët e Rasulullah, na më ja rasul luftu, këto mos më dhanë, zot na kanë më dhanë, po. Çka thabën sam? Se yucahidūna wa sayatasaddaqūn. Have të zgjëmë luftu. Ka dalë inhi, islamin, ha, në tinë Islami nën zemër? Have në tinë. Ne ta preke u Islamin zemrën e tina. E çati më samë thot, ku ku dyt më dhan? Ku dyt më luftu? Ato shikova zot, këtë këto i boni për samën për sfat jo most ja haj hakin dikujna ti ja don hakin dikujna tjetër. Oherë mund ta para mendoni tash. O dasht Aisha më u tha loti sinë s'ka pas mo lot për çfarë? Për më afal në fund, imi celularit. Ani, pse është një arsye tjetër ju se shifni naj shovna tash. Naj shovna tash. A dozer, shiu shiu fics ka tha, tash go. Ka muit më thon, aj të rat grujm? Jo, jo. Tha veti ato grot. Thirri ato grot. E ato e kanë një nishan I kanë dur të prejme E knipa dhe zë kur të lipin E dhe din, që e me nishan E dhe i kanë mbletë Edhe i kanë mbletë gratë para mbretit Edhe i kanë mbletë Mbletë gratë para, para mbretit Thotë Jusufi a.s. Zotë i jem e di Zotë i jem e din Pse kanë dohë Pse kanë dohë uh, Pse kanë dohë Kjo Bashdo në lohu u gjelë dhe zërë Në jetin 51 dhe thotë Kushe që zë bërëtsejnë me Koran قال ما خطبكن اذرا و التن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا من رحم ربي ان ربي غفور رحيم Deri të ajeti 53 Thotë Allah u gjilualë Tham breti Masë i mlejt i gratë Ma khatë bukunëne Qa ki një bëjo Khatë bukunëne I thojnë Khutëbe A penini Khatë bukunëne Khutëbe Khutëbe ja dhezer O qujtë khutëbe So e madhe Khutëbe i thojnë fjalimit Khutëbe i thojnë fejesës Khatë i thojnë rezikut Se Se khutëbe ja O mesashtë përket Përket për gjemate në muslimane Kër njeri fejot I thojnë khitab khutba pse se kam hyrë në një në një zonë të madhe kam u martuaj gjithmonë rrot hatb i thoin kura puna e madhe ky mbreti u ka thonë e keni bënë një punë të madhe çka ka puna juve se tash ai si ka kallzu detale ka domethë mledhi ti ata dhe shikoni vezin në mes ajetit 50 edhe 51 kuru mledhen, men, kur u mledham me një hat dhe moni me gjithmonë këtu vezin Kur'an apo e pam tek ajetit 7 Ta jeti 45 dhe 46 Fe ersilun Jusuf Qomni të Jusufi Të Jusufi Se Mbretri, gëzër Në për Do më qeveri të larta Ta ato s'ka E, kuret, ku me gjetë në Jusufin ja, E gjenë ata Ata e gjenë Edhe qiko kësë, gëzër Hajde kanë zëmë timuër Qysh i kja gjetë Katë të rëtë gra Në për të përzime Në për qytetë që i kanë durte Me nishanë Qysh Plus ka arna të fësir Se ka galu vite, ajo ajo nishan i upat ama kur do mbreti i instalon krejt ai kam le me doktor me si herbal me fallxor jem ne grad kushan te grah qi kam prej dur kete kam brukut kjo es organizimi cka kur ka kur ka organizim apo sigur jo peigamberi json sallam kur kërkon te kani her ban mali cket pun te asallahu ama jket pun te asallahu kishur tani zim ez e nash qena nasallallahi pun me gizon djum vlla tamam Shëntalevo, ç'të jëme jëdana me këto ata do të, të bashkuno na e lutem Allahun që Allahu të Allah na mëson më më ya ja rabbel alamin. Ç'ka vëzer? Fa ma khadbukunna. Ç'ka keni bajë ju në punë të madhe kur i keni provokuar Yusufin. Ya ja wujuti aku ja zon tash kë. Fa ju e keni provokuar Yusufin. Dhe zgruja princi do këto mrena, pon gonej. Ta shpekëj. Ç'isha do ec situata Qëka kini bon ju me Jusufin kër e kini provokue Ta të rheshtin drejt vetës A po A ju kujtojt pak maherë vëzër Kër i ka gostit A ta e, grat Qëka ju tha ju gruja Kër i au nxeri Ju tha gruja princit A ju pëlqej A ju duki mir A ju joshi A ka na i mirë po E që shtu edhe mu mu ka duki mirë dhe une ku provokue a, a që të grat A e dinke që këtë skenën po Mane me vëzër së nga se Natash nuk jena gjithë dhishëm duhet me përset me Musaf Qëto vëzër të ajetit 32, ajeti 32 Qëto gra për që ta kuptojna që, shk që shkaps të Jusufi Qëto gra të ajetit 32 kër ja u kanë djerë këshër në Jusufin ajo gruja e prince që ka thon i, i ka thon fedhelikun në ledhi lumtun lum në një fi që kjo është a njeri që ka jum kini akuzu muë se unë po e provokoj. Çka ka thon la kadra wa tu an nafsi. Ka thon po unë e kom provokuar. Çi kët fjalë kur e kanë thon çato gra. Çi çike gruaja para këtë në grave. Unë e kom provokuar Yusufin. Ai e mëin mend, po e mëin mend. Ai mëin mend. Edhe çka ka thon pasaj gruaja? Fastasam amakis son... mongot. Mira, ai mëin mend këta, ai e di trutë dy. Tani vëzë, kalojm këtu. I kam lehtë mbreti. Folni, çka keni bën me Yusufin? Pse e keni provokuar Yusufin? Kush Kush pi juve ka po pun të madhe Në akuzën me Me Jusufin vizir, Tani Këta prap munohen Me e pështu vetën me, Vesh me e pastru Jusufin Ose para mbretë të vëzër nuk forë është letë Parmanë në bëgjëratën e para, para kaluar Se me mbretërit Me krijetarë nuk ka letë me folë Ani të, të infizbo këtë dimë se në atje e shirën dë njëajën Ama kur dhështë në hakikatë O dishka tjetër Kur të ballavaçohesh me me të vërtetën, kur të ballavaçohesh me situata, kur të ballavaçohesh me vërtësi, anket diçka tjetër. Andaj me mbreti nuk ka le të më fol. Dhe shikoni vëzër këtu. Shikoni mbreti ç'e ju ka bë. Vetë shikoni, ë mbreti ç'e ju ka bë. Ç'e ju ka bë vëzër? Ju ka thon idhra wa tunna Yusuf an nafsi. Ka thon i ka akuzuar. Ka thon ju e keni provokuar Yusufin. Dozë kjo mësot në kriminalistik dhe në e, inspeksione qëfar bada vëzër kanë dhanë, nga fjale e mbreqit i dhrave tënë në anë Jusufë kanë dhjerë dhjetarë mësime dhe libra, se për inspektimin në një qkajë, për një kontrolimin në një krimineli apo fajnë e dikujna njëra prej metodëve për të nëzirë, a e ka bo, a se ka bo cila me a gjujtë për para ka zonë kërë e ki bo, që që bane Shikom brejtë ti gëgo. Mos, amun spëni fiol, jetë ardhin, çuçi to e ka njerë, këtë dunjaja sot çka pordorin. Sot porshim thot, kur do e bane çeta? Pse, pse çka ka sehati e bane? Ai nuk thot ta e ke bë. Ai thot kur do e bane, çuçi e bane. Pse? Se kjo është vetë që tu delaj tash pa vajsia, kriminali kur t'ia ja thujti çeta. Ai thot të van morë veçhet. Tash mo veç ha të shpjegon aty. Kuroj pa fajshim çka thot? Ja se ka bë. Kto vëzer kjo është monira respekt, doon kontrollimin diçka e. Kur ti van të ftitish, kontrollon thellë. A e ke vau se ke vau? E vau di kur i thu por shembull. Dhe kjo vëzer e përdorin plot me njerëzve. A e banë thotë, a? Ti thu, "Zora, ja na ondër banë banë ondër." Kjo vëzer është kjo, monira e sulmit. Këta vëzer janë të përdorur mediat. Çka ket metod, çka e ka përdorur mbreti. Ku muslimanët e kanë bëu këta? Demokratët e kanë bëu këta. Ozhallarët e kanë bëu këta. Ti slej me thon se ku mba, po ka zonë shqish. Shko të zërë E shka ju pëndin brejti Tha Hajtë ka zëmni Qështë e provoku Jusufin Tash Realisht i bje që këto se kanë provoku Jusufin E ka provoku ajo gruja Qëka thanë këto Kullë në hashe lilla Thanë jo Mazallah Allah është i pasër Kur Ska ndodhë që Jusufi Me bo Dishkat keqe Ama Allah është ndë thonë gruja ka bo Allah është ndë thonë Në kam ledhë neve me hongër Allëson do të thonë çdo şey na që kanë mbledhur ti nëpërmjet tyre, na i kanë kapur durtë tona të apo Yusufin. Kur gjatë ka piksela, pse këta po dojnë veçmë thon, mos i tipu do tash ka Yusufi, çe na veç po të ka xojna. Ça ju kanë thon, kulna hashalillah ma alimna alei min suin. Yusufi ta dishoj pastë. As nik grinc të keq që ka vaurë. Kur s'ka vaur kur gjithë keq. A u pastruq çtape do Yusufi? Çe tave do Yusufi lëzë. Edhe në s'ka ndodhi, s'ka ndodhi, sot Allahu u jëlloa qalet imrata -azizi, e azizit tha -azizi, gruaja e mbretit som bani sabr som bani e sabr gruaja e mbretit dhe çka bani beqalet tha mine her imrata e azizit gruaja e kryeministit ka transmetim nga Vllazim Nabasi dhe katër transmetime të tjera se burri i saj ka ka vdek burri i saj ka vdek dhe ka edhe histori që nuk këndru jetë pra, subozimesh nuk është a këtu po ka dhe subozime që ajo është tu Kërani nuk kalëzën Kërani nuk në të regon fa gruja e princit elën e hasë hasë -has alë haq që tash dul sheshazi haptazi për havaje dul e vërtajta elën që tash pra lemni të folionë që këve zër Jusuf jëve zëvesh me një pytje Ma balu në njësua Ella ti kattajnë e i djehune Hajve që vetë e ja të gra Pse i kanë prajdurët Kaç E qa pëndohë dhe vëzërta një këto? Qa pëndohë? Pëndohë një sanë shumë i marë Se e detiroj nga gjendja e, e pyqës dhe monires e Jusufit E detiroj këtë gruje Me sabrin e madhë që e banë Jusufit Që këtë gruje me dhe në elën Hasë hasë al has -has haku Ta është dul e vërteta Ta është dul e vërteta Paraket Palatit në bretrije Shka tha E në ra vet të hu Unë e këmë provoku Jusufin E kënë madhe Zë për në grujet të princit Në grujet të madhe Si kjo Me thamë publik Unë e këmë provoku Jusufin Sa e këmë shërtor Unë e këmë provoku Jusufin Tjetra E këna mojt burk pa faj Pedina mo tash A dhe shka tha El ane has has al haku Tash Dull hakin shesh Tash Dull hakin shesh Unë e këmë provoku ata wa innahu lamina s-sadiqin dhe me të vërtet Yusufi u është shumë i sinqert. Shumë besnik, shkojëzer, sidiqin, çka i tha shërtorim rrethit, Yusufu, ayuha as-siddiq, o siddik, shkojëzer, ti i miri s'ndriçon epiteti, siddik, sidiqin, siddik, s'ndronai, ai çaja, çka i than kur e pan në burg ta dostat e vet, inna narake min al-mushinin, shumë buri mirkane, kto çapatot gruaja Valoha janë shumë i siqirë Valoha janë shumë i bësti Ajë nuk ka vo asë një të keqe Unë e konë provokue Dhe ka vazhduve me, me kalëzua Dhe zër, këtu i kemi disa prej Prej mësimive që i kanë dzirë djetarët E para dhe zër, që tani Pojën dzirin nga kjo ajet Cila dhe zër Kushe ka morë që ketë seans më dorë Mbrejti Kanë e ka angazhu për me pastru Njusufi në dhe zër Ketë aparaturën e shtetin Se përmi, përmi gjithë që të gra Përmi mledh grune princit Me qitë qit princeshën për para Folë, që a kevo po? Ketë të gra Dhe e kemi përmenjë se këto gra Së kanë qenë shtresë e hullë Shtresë e mesme Kanë qenë kan në burat të vetë në përpostë Në përpostë të shtetit Po jo shumë nëllë Pak ma poshtë E ka angazhu Kërëjt, mbretrin Përka në vezër Për një njeri E kështu Allah o vezër Kur donë Me e pastru dikan, e Çfarë shteti? Shteti Çafidir. O çun kam kët shteti? Çopona e Jusufit. Pse Jusufi? Çka Jusufi? Ai është më radh. Kjo vezësh për argumenton. Argumenton se kur Allahu xhelalu ala don më e pastroni njëri. Mosu çudit më çun kam që hyjë. Këto hyjë që un kam. Sigurisht që janë gjuhë për çdo pejgamber në hyjë ankom, e më shumë dim kam janë gjuhë për Muhammed Mustafa jan sallallahu alaihi ve sellem. Etani vëzërdiatar që a gjen dobi nga kjo. Tila është ajo. Kanë thanë, ulemat, nuk mënë filluar nga penga mërë, alejmu salatë, selam, djetarë, janë të pavarur prej mbretërve. A mbretërit, si janë pavarur prej, ulemave. Kjo dhe dhe dhe lich, nuk mundet mbreti pa të dishëm, i dishëm i mundet paket, thot i bënkajim e lgjozije, djetarë i bukën, furnizimin e kome veti, sa djetarë vëzër ka vdekë mbërë, Sa djetarë është të të rrumë burk, duke viluar nga gjënratat e para. Vetë Muhammed a.s. Vetë Muhammed a.s. Adhe ka thanë, me pasar mu e thirësi, i Jusufit nuk isha dalë jashtë. Këta se me duhim ma mbukhari u një ma muslimi, dhe të tjenë nga ulemat. Ka thanë a.s. Me pasar mu në burk, me, me më thanë dilpi burkit nuk isha dalë jashtë. Pse ka thanë dhe zërta pengamire e sëlam? A u konë masabërlisi i Jusufia? Jo, së so konë masabërlisi i Jusuf un Yusuvio ja, ma pak me sabr sesa si penga mesalam. Jo sam kurora e e penga mberve. E pse thua penga mesalam me pasard mua, un hec kisha thon vet ni kisha daleni her. A dini pse qolazan? Se penga be ijon sallallahu alaihi. Çdo ve për çka e ban në dunjaj shkon pas. Apo me pas ba penga mesalam, shpesh ar sabra, sa ka mujt aj me bosabër, nevera shim bloku dur. Jo jo, jo, sa t'lëruq ti. Ai shpesh ka toleru që qe më ta çel derën ti. Penga mësa ka Hamburgsi Yusufi. Po ka një i Hamburg tjetër, atë që thoshte ai xhusademi, ka çën burg më i rëndë se Yusufit. Ku ka një burg? Ai tham, a I am on him man. Tham, në qonë arabes ka pas burg. S'ka burg. Burg të, domon të rregulluam sikur burgat e Egjiptit. E çu që kanë shtive penga mësa Hamburg më e kanë bë embargo ekonomike. S'ka me hangër, s'ka me ble, s'ka me pi. S'ka, s'ka, s'ka tregni të hiç. Thoshte ai xhusademi rahimehullah. Kjo burkë ma i ranë se burgi Se ju shuvi barë në burkën e ka pas Veshën e ka pas, sigurin e ka pas Tjetra, s'ka pas familjën e me veti S'ka pas as babën Kit, kit babën në nanën ka pas sigur Apo, apo tezën që ka në trasmetim E tani vëzër Pëngonë samë që ka pa Komplet me vlatë, komplet me, me familje Më burkë, më bargo, tre vite Vëtër cëllë janë burkë ma i ranë Më konti më burkë Edhe familje këtë sigur A bashkë me gruin me shtimë burkë Para më të mor burr në anën tjetër gruajën, në anën tjetër e vladit, sikur që i torturojnë vetë muslimanët për botë. Ja mori me e vlad, me gratë. Çfar torturë e madh as ajo. Pra, tjetra, a mund ta punonin çdo shejkh ose mendemi? A mund ta punonin pejgamberin ton Sallallahu Alajhi Wasallam 3 vjet embargo? Për shembull, para më ka pasporë ngjyre, i ka thon tregtorit, "Blema Bamadobuk"? Ai ka thon "Shastiun a Buk". A mund të shpara më zërtim me shkunduçant i parë di kije? A mad do buk? Ja Ja, thot, në kanë thonë më s'mi u shiti uve A shkonë dikun maranë se qëkat sh? A shkonë di shka maranë se qëkat Ti di parë diki A ma i thot, jo, jo, urdër për shtetit Ska me të shiti t'i buk Dhe t'eshe vladin tanë T'eshe grën tanë T'eshe mijën tanë Kiti ka paaj po Dhe se kitë kjo plus A, a, a më në një rëndesë në që e ka pas Se kitë të se në t'angër bukë për muë Për thasht Sikur i bje shlo pak për për Se, se sh Amujavarën nuk kur, këty janë tu hek, edhe te di do, por mua janë devota. E çka tha pejon ram, me pas ardh mua, eh? unë e kshaliru minja. Unë e kshaliru minja, pse? Sepse unë nuk dum javëshsu njerëzve. Unë shkova në luftën e Marveçën e Hudejjis, marveçja e madhe. E kanë shkujt sahabët, Bismillahirrahmanirrahim, me Muhammedin Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pe Muhammedet t'dergohet i të Allahut pa la teatr cafira ka don fshinje ket fshije çka me fshin ka don fshijen rahmanur rahim shije ka don shuye bismillallahu me bismillahi me imin cedr, fshinje, Rasool allah kote qet rahman ze dina qadan e fshinje rasulullah rasulillahs ka shije a mund ta paranoloze sigur mos ta fshinte sa na kis mi pas rukte koridorat e ngushta alla ka don fshinje fshije ali ka don ne se fshin ka don sahabie te qufshije Kjo është vëzesë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pas ardhmulit, del kisha dal. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka dashur me kallzu se Yusuf ja boll burrimit, edhe Abu Yash ka dishim. Ama, ama në lizhën e Muhammed sallallahu alajhi wasallam mbretron kryeson Mushira rahmet. Li, Liroy. E pse vëzesë monumenteta, saha monumenteta s'u shumë ju duhet kur t'ngoni hadithe. Sa harçi ta shifni, çi pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka shlu pejgamberi pun. Mos gaboje me shku me menjëse se s'nga bos habur. Po e kamot sa printan. E kamot sa printan. Andaj kur i liroj njerz bitaravija ve çka tha? Un e fala, po ju s'm fal me ju po farz. Sahar ay, kur ka hip vezën, kur ka hip, në shtat palçije. Shtat palçije, nisra dhe mi'raj. Ja ka vao Allahu pas 20 vak namaz farz. A jo apo pas 20? Vëzol pengamberi salla selam, na siamled me sunnete me nafile, por mi pazet i ka farz. Për mi pëzdej, pa i munët aj me bo. Edhe munë sa kure ndali, nuk nuk i thatë tis munësh. Ja, këtë rëvajit nuk e thonë tis munësh. Që i ka thonë? Që i ka thonë, dhe zërë, sa i Bukhari, o Muhammed, o Muhammed, sallallahu aleyhi sallem, poplë jo të munët. O që shparzemë të më ka një njëri, që aj vet e banë, ai... ka... a më aj, a munën këto qërët me bo jo? O Allah, apeliton, o Allah, apeliton, o Allah, ap Gjithashtu kamojt me shikon rahmetin Allahu yjlora. Po ti o Muhammed munesh, ti kemi fal, realisht ti kemi fal, por me 50 namaza. A madh ato zaiftet? Na, pa më nën na vlezet. Na 5 vakti kena. Din sabah, katër drek, katër icini, tre akşam, katër yatsi. Me nxip i vajn, Allahu na fal jarra balalamin. Me çfarë vullneti don kur thire çish ka dhon disa bredietarë të part të muslimanëve, kan dhon kur i porgjishesh e zanit. Kur shkon xhamika dawn kur thirre. Kur thirre e zonit. Ka thon robi keçësha i cili do të më ardh, ai cili vjen masit a thirrna. Shko para se me thir. Shko, zi, më thirr. Qëoz e përsa nuk kam nëpër veti. Ka thon ata të tjerë, ata të tjerë. E Jusufi këtu se ka boskë ciklet, pse? Se unë skam, skam me veti kërkan tash. Nuk kam me veti kërkan dhe tash. Kur vjen e puna do ta shohim avon. Kur vjen e puna e njerëzve Jusufi rrëthullon. Kur vjen e puna tash, xjikimi i ti, varrët prej xjikimit të ti për sa vlerë ti edhe të tjerët aj toleron. Kjo vlerë është mësimi që kanë jap neve Allahu xhëlaluhala nëpërmjet uh, uh, e Jusufit alayhis salam. Pra, mbretërit e vërzon gjithmonë kanë nevojë për ulemë. A ulemata kanë nevojë për mbretëri? Jo. Ja. S'ka nevojë për mbretëri. Ajo ka mësim. Ho just, ho just. Nuk i duhet më ngu dikush. Se ti pas njerëz apo u porzitë kjo. Na ka në amanet me të kallxua. E, parëmanis, paralizat se kaluar. Dese njevi nga thot dikush, shloneve pak, se të rodhë disë mbini nojna, ban e vetën pes. A mundan a mu mle, do gjallar me donë, valave gjemati, i pe lip, lipja ban jau pes. Jo, most një nojë e kërkush, pe, të rodhë e to pik. 5 vakto, pik. 2 pik 5 e qatja, pik. Haqë janë qabe. Afroje kastamboli, safroje dhe, qabe të në shku. E, mirë, kjo shka argumenton. Thot i mën ka një melgjëzije. Hoqja Ti ku shkon? Çka mundish me vopa Hoxhën? Andaj ku levetën Imam Ahmedin. Kur ja nisi me dekto Hoxhallar, çka tha? Tha oju njerëz, o ju njerës. Kur të dejse në Hoxhallar, me kanë kënaqë më jetuar. A u zhvara më të pamë simën e Kur'anore, pamë simën e Hadithit, pamë simën e Kur'anit. Ku shkojnë njerëzit dëvojzët? Ku shkojnë njerëzit? E veten në ditë për ditë me Hasan al-Basriun. I than, o oh, hoj, ball po ligjeroni ju. Ball çka Agribalo, ball mirë po kallzon ti. Ama ça? Ama njerëzit nuk po ndrejshin. Adniñiri Hasan al-Basidi tha çkëtu. Alla ju boll mirë për kazoline ajet e hadithe, ama nuk janë të u përmisur njerëzit. Çka i tha Hasan al-Basiu? Fanu ko e vërtetë. Mos mukan nën dhe në xjerimet tona njerzit bën si kafsha. Ani pse njerzit bën gjona, ama mos mukan nën dhe xjerime me majë pak me frena. Po, vetë jam ulur para menunë, po ju keni të shbot, keni rreth me këqyr. Nivan ku nuk liqjerohet fare. Çka të shkoje dënë xunan krieta disë e bën ato? Çka të shkojë, thuaj. A thuaj edhe bën çeta e bën. Tash loja mos standit në ligjratën, na kena në botë. Un kam lexuar vetë me dokumentume, xhunaja çka bën në vërbot, ku nuk ligjërohet për islam. Ti menja nuk shkon si çike xhunaja kan bën. Menja, ti as menen me bomba të pavarë menen thuaj udhul billah. Menen ku të zënë. Ato e bën, pse se s'ka dikush më thon, moni, mosni. E kanë ndaluallallë e kësaj rradh. Ado se sa kemi nevojë që ne me edit se diktatorët enzimat që i porcionë nga pejgamberët janë domosdoshmëria jona. Nuk ka çevell ze. Ju nuk keni artu për çevell. Ju keni art për çevell. Ju keni art edhe ni çka dhan Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kjo do të thotë se ka mbrojë dietarët në këtë në këtë kontekst. Vazhdon Allahu dhe thot: Tha gruaja e mbretit. Tha unë e kom provokue Yusufin. Dhe këtu vë Zot kanë dhënë dietarët në mësim shumë më atë. Po foll tash gruja e princit e cila u bost se bet me him burg ju sufi për shtat apo nan, pra print të rejderin nan vite. E kjo dhe zeshfar argumentan se tash u vanu shumë, e vërtet të vanu, të lezo, ama nuk vup. Apo të kërrien burg, apo jenë zërë, apo jenë sprov, e jenë telashe, thua delbe, a ka përcembe më kjo, thot i bënka i melgjëzije, ta dish se s'ka sprov, në dunjanë, Që mundët më paramendu Vecë se pajasaj dhe një lecimi A ne e klipatë O, oh, shë ha me t'kallëzhu, o gjë Sprova e me skaz, goja se zë A ja veze Ja veze se si nuk i sprova u ma shumë se pengamberta Allahu Alehimu salatu sela E, dhe zë, sprova Allahu jashtu e madhe A ne ka manë shumë për i djetarët muslimane Nëse të pështon ti feja, ketë ka përcejen Nëse ti Allah i musliman Elhamdulillah, ketë ka përcejen Dhe zë, nëse nëna nuk hinë në në gjen E me hinë drejtë të në gjënetin Nëse ndodhë që kjo Allah, këtë kanë më ka përci Këtë kanë më harruë Me të hinë më në parë në gjënet Thotë për nga mërë I bami mas shumë të jazap Ndunja I thotë Allah Ka zonat i shka a, a, a, a, a je vujtë në i her Qëka thotaj Jo ja, Kur Kur shka më përë në të keqe Me të hinë më në E parë në, në gjënet Andaj shiko dhe zër Qëka thakë e gruje A thotë dull Gjithmon ka me da në shëpë. Të dhe Allahu gjellu ala, Ghoj ju hikku Allahu l-hakka bi kelimati. Allahu hakin e nëzirë, jasht me fjallët e veta. O dhezër, ne kemë shpesh, e kemë përme në shpesh, po e përserisim. Qyki islam që në kamri neve, a e din qëfar kanale dëngushtë të ka ka përcije? Kanalin e socializmit, e komunizmit, e arrogantve, e diktatorve, e njërzët dhe cilët janë përbetu me këtë aparaturët që e kanë vazë ama prap po thuat nga po minare eshhedu an la ilaha illa allah wa eshhedu anna muhammedur rasulullah allah i mosenat ezanin der qiamati ya rabbel alamin anale nukumun dikush me enal diçkaç ka zoti a mund na dill me enal e na mled na e kemë marr vendimin s'ka sot dill me pas kush e ka marr kët vendim kush e ka marr kët vendim po kët njerzit po kush janë me njerzit me dal dilli po dilli ka me dal dilli ka me dal islami do të na maj mas e dilli Islami ofjalë e Zotit. Islami është dëshira e Zotit. Inna din indellahi al-islam. Allah Zot, fejat e Allah janë vetë Islami, s'ka tjetër. A mundet më në nga se sigurt që kjo gruaje, në mbretërinë e Egjiptit, s'ka mujt me me përdhos pafundësisht Jusufin. Andaj çka tha? E shikova se çiko çka thon? El-An. Siguro pritet. Sigur pritet një fjalë gjithmonë e, ta, e tash. Vezo ruju çesaj fiale Se vjen një moment e e tash O e zë vëna shtave në dunjanë Dikush në manorët e vetë apështon A ma vjen në doshtë në këjamet A thot Qëtash pas kam e dalë këtë qesh Allah i ruht a, Allah i ruht të tyrat e tona Nderet e tona Evlatet e tona Gratet e tona Nanat e tona Familiaret e ton Që mos të koritmi në kjiret dhe zër Që mos të ojnë në në kjiret Cikur që ka thonë nge gruji El ana U zbulu këtash O e zër A Sigur që i tha Yusuf jaleysallahu selam veti ato se zoti ja më di. A kishim ujt namë çu dorën haptazi me lutë Allahu xhialahu alemon thon. O Allah, zbulo ma kët historinë time. E ta morën veshkët që janë koni pastër. A kishim ujt më pashta. Sigur që i tha Aisha radhiyallahu anha babozvat ednanozvat. Kam i kallzuar Allahu xhialahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai na jaundar diçka se uni jam e pastër. Kan galtzuar. Apo a kishim ujt namë çu dorën? Në çudor, më thon, kishën ana këtë historinë kishën. Ne të mos e sallallë këtë historinë. Vështira më çudor, vëzë. Se janë do fletat, veç ani keth veç do fleta heki. E po çato fletat. Çato fletat ka mundsië nzin keth, ket fletat i xinjera. Andaj Allahu vëzëllallahu, ditën e qiyamet, ja ia bën rit librin. Librin. Lezoj, ikra kitabak. Lezoj librin tan. A jemi vëzëll a dit. A kena mundsi me mor librin sikur çka thon, Allahu jan sulan haqa, e mer ai çka ipot E librin nga e djatha E merë librin e që nalt Ha umu, qra, u muqra u kitabije Hozër e en, ngrenë librin Edhe thot Qelle zonë ketë Apo do me lezu librin ten Eki në po vëzë kër njeri E merë dëftesat këtë pizero zero Edhe i thotë këtë këtë klasës Eki po kër qysh vjen fëmija Too good Merë, merë papi Merë gjysh e merë le zonë ketë Pse? Pizero zero Eki në po ajë tjetëri E dini Apo Qallallahu profesorë, s'ka di kemi, nuk shpjegoj. Po këngë lafshë ka qenë profesor. Tamande? Tash, bëdimati pse, a ke po empshtel, mas tash oj kurqjo këtu. O vëzan ditë, kë kurqjon ai ka? Wallahi, kë nuk ka kurqjo. S'na, pshonë, kë lafshë ministra, nuk ka problem ajo. Këto 5000 janë puntorë të tek ta ngë lafshë. Donja çdo. Në ahirat nuk ka ashto. Në ahirat nuk ka ashto. Osh problem janë ndikuj libër me thon, ha umu krau kitabia. O vëzë shikoj muslimani besimtari vërtet, në ahirat Nuk e lexon libërve të profetit, i thotë tiro, lejo ma vetë ti. Lezon se ç'i sa, ç'i jesh a conta? Ëkriminalo veso, e mshel mas pinë. Stasho e korkush. Allahu na fal, ya Rabb alalamin. Edhe Zëri Yusufi ishte i pastër. Andaj çka i tha, "Zë kjo shiko, shiko kët sigurit Yusufit. Tha mbledi kët grat, ç'e kanë broidut, veti. Zë kan ban disa prej komentatorëve në çketa jet, ka dhon vesh çtu Yusufi u ka dali pastër. Në njëri i cili grimc pa siguri e ka se un jam i fajshëm, çka thot? Ha le të më shihërdh me çka Një është po dal pij burgut. Jo, veti ti. Njëri që ka folur me zonë, mbledh këta ato anëtar të kësaj ngjarje. Çka çka po do të thon? Ishte zbulohet këta komplet se un jam i pafajshëm. Kjo pafajësia, kjo çiltersia, kjo delir, kurrë njëri delir i i i, ë, non, i i, i, i lirë nga akuzat, nuk ban akuz me veti. Kjo vëzir, a do këto të shka merr vendet anëtarët në nën nën kontekst. Pas sa që ka thënë ka don el ana has hasel haqq ana rawadtu an nafsi ka don dul dul e vërtetësh shësh e shkolla e zgjavrament has hasel haqq don dul komplet hisja se yusuf ja ka hak kët pafajsia ka yusuf ç'do i ka thon ç'do i ka thon pafajsia pafajsia dhe fajsia kët pafajsia anaton kët fajsia ka knera a mujë banu e tani vlezë bona men këta Cëllat gjikot, po e gjikon qështu Qa jo gjikot, që e ka shtim burk Kus e shtim burk, vëzër Jusufin A ju kujtojt ma arët? Wa la illem jef'al ma amuruhu La ju s'gjenenne Kus e ka shtim burk, Jusufin Qe kjo gruje Si mës të mgoje, him burk Kus pashfajson, kjo Kjo vëzër ështim sim shumë i madhë Se, gjithmon Qa ta shka e kanë akuzut vërtet E në qa ta kanë me thonë, jo, që kjo kanë e vërtet pa Në kiametit, as n'e pa besimtar nuk thot na khirat mundi pronto me zullum un jam këtu pa faj un e ashtu un e këtu jo veç një fjalë thon qal robirxhiu ozot thamë dhënë har mezi njerit cili thot thamë dhënë har çka po thot un jam gabim to dhe sura zumar allah u jep aproment se kurti futë banor të xhenemit në xhanam zotin e lut pitën çka me thon rezrata alhamdulillah alhamdulillah çka e vërteta na meritojnë xhenemin kjo ka punë madhe Andoj kërgru e që ka tha Dullë mo Këtë hisë e fafasijës e në atan Këtë hisë e fafasijës e këne Këtë hisë e, e, e fafasijës është ka une E kjo vëzër duhet muslimat Gjithë më që shtu me Me, me, me drejtu e jetën e vetë Që ata me than Apo Në një prej sëndajje një, Në disa prej shtetëve ta shprik vëzër Dullë një sëndaj Në shtetët Me mas pak ti vrasje Dhe siguri për fmi Edhe gra edhe mos plaçkitje, edhe mos vjedhje, dhe ku, ku ka më shumë musliman. Sa vazer sfakëniaria kur anin çka lajmti. Çfarë sa komod njerëz vjen kur ti dhu dhe jo ti se ke voti ke sendash. Ata e kanë bë. E kanë marrë ku ka më shumë vrasje, më shumë plaçka, më shumë vjedhje, më shumë do të thonë vrasje, çka kanë dhon? Ka dhon këshire ku, ku ku po ka musliman numri po bë. Ku s'po ka numri po rritet. Alhamdulillah rabbil alamin. Ti qaloj kjo, sa duot nda zë mia u dëshmu të tjerë. O oh, kur ti jam unë që turr ri rahat ti. Kur tu um mkish mu që isha i Muhammedi, me ni musliman, Allah i ka 40 shtëpia i Rumi. 40 shtëpia i Rumi. Me ni musliman, pse? Allah nuk shkabon ata. A mo Allahu i jua, anë janë ne thajt ora hat se an çati njëri. E kanë ni robun e duati. Do thotë, a nuk kaçi kjo që Allahu i jua e pështoi Yusufin. Këto mos eptonishim pagan. Amba ishte Yusuf çati mraina. Allah e tha po i pështoi ose mos e pas komentua Andr Yusufi shkonshin poshtë 7 vjet vdekje 7 vjet 7 vjet vdekje ama Allahu e bën Yusufi shko Yusufi aty ne serio do na duhet me kon ças i njerëzit të cilët e dëshmojnë pafajësinë ton të tjerët atë që tha Allahu ju jë lavala kur e zuni burrëvet grujen e vet me Yusufin çka tha po shahide shahidun min ahliya çu lloj në xhalmixhi ja sajnati ai tha që kamixistan fajtora Ço shtovë do muslimanët me jetuë? Jo me partitë, ç'ka nevojë ti me partitë? Ç'ka nevojë ti vetë anuni jam na, kë un janë vërtetën. Jo, jo. Le valla teatrin. Leja të më thojë, o, ç're? Na kanë rraive për këta. O, valahi, dhe dhe dhe ka valahi, këtë? O vallahi, vëzë bindhuni, këtë musliman ç'ka i dëgjoj. Vallahi, këtë ç'ka i bëjë musliman. E çata ç'ka që abuzojnë musliman, e shantazhojnë musliman. Vallahi ç'ka ish i shkuin lajmin, ç'ai parë diçka turrejt. Vallahi diçka turrejt. Dhe kamë ardha dita kur kan më than el an has has al haqqe ç'tashdul hakin ç'sh. Na kena, kena murfale për këtë punë vallallai. Vallallai neve na kanë paguajt. Ka dhe zëmbot gazetar që kanë dalë kanë thonë, neve na kanë paguajt me, ka me shajt Islamin. Ka gazetar zëmbot, Januz, kanë thonë, neve parë na kanë dhënë, dunjo, na kanë dhënë parë me shajt Islamin. Na kanë dhënë parë me shajt, me shajt do xhallar. Vallallai kadoj ka gazu. Ka Hulumtoi banian i skandal, banian i asip, pse o zot? Ç ta nale Islamin? Po snalet. Snalë zoti e kapo. O i shkon lumit, ka rjedhja e vet. A kipa vëzër një njëri, sa mënët një njëri me nëtu kunder lumit, sa? Në tonë, në tonë, në tonë, ton, edhe në funë të boshtë Qështohë në liqëja Allahu gjelluarë Allah vëzër e ka boj islami me gravitet të lartë Tarhesh me vetë, së mënët, së mënët, së mënët A nëzër, alën e hasë hasë alë haqë Ta është duë alë haqi në sheshë dhe tha Shikallë vëzër, tha Jusuf joj pa është shumë besnikë Yusuf është jo, shumë besnik dhe e përmendëm besnikërinë tek ajeti që ka përmendëm në e, ajetin 4-6 të, të surës Yusuf. Vazhdon Allah u jua do thot. Dhālika li'alama annī lam akhunhu bil-ghayb. Foth kjo gruaja, do jeth ajeti 52. Foth kjo gruaja. Foth kjo ka ndodhur që ta dije Yusufi se Yusufi tash nuk ka këtu. Pra për cilënia e Yusufit se unë nuk e kam tradhtue në gaj. Në Mos prezencë, mos prani Ka pithot, ka ordi komente Pra une, pise kam shti Jusufin në burg Abo Sa herë kam di që a i pëfajshu Sa herë kam thonë që a i pëfajshu Sa herë kam di që i moral që Por Do të, të kazoj ajeti 53 Se e këmboa Na ajeti 53 Kam e shfajsu vetën e, Nëse do të dikush e mirë Masi kjo gruaj e ka ditë vazhdimisht se Yusuf vei pa fajën, se ka thrafthue me kuptimin, nuk ka thon, eja t'janë Yusuf shazia tunit pa fa. Jo, ka thon, unë unë e di. Nëste vet ngat. Dhe ka as tjetër koment se kum thrafthu burrin t'am kurr nga i. Pro, dhe po s'ka ndodhe kjo. Po, ka shkuën enja, kum provu me bo, po, se se a, po s'ka u bue. S'ka u bue. E kumrujt derën. Apo, sepse shikohet zot, Yusufi pimburgat i ja harujt derën, gryes princis. Pimburg. S'ka thon vetë në Gjyrin e Princit, vetë në qrat. Ato qrat nët kallzojnë në shkoi ka shtëpia. Po shiko, kjo shafa le ta dië Jusufi se në çiket periudhë s'ka s'ka mungue. Kurse kurs ku marrua kurs, të mirën. Kurse kurse kurse ka shkumëja se ai është fajtor. Kurse ku marrua që ai ja besnik, se e ku pa pitnë me durtemia kam rrit. Ai onjeri besnik. Ai ku pa në Londrën e Tina, ai ku pa në Mirsinën e Tina, vëzhgjet. Që ka kush pe dëshmon Gjyri i Princit. Gruaja Pritit pas e ka thon u anallahu la yahdi kayd alkhainin. Shikojë vëzëll. Dhe këtu nuk ka thën, kjo a dhash me thën, Zoti sumnimoj muk kurbana traditi, kurbana manovër, kurështina mbuk pa faj, po e pruni si rregull. Ju tha këldve, ta dini se ja uni ku pas mundësit me manovra me bë diçka, ama Allah kush pinimoj ke mashtuesve. Dhe janë atë vëzëll. Po çelim me vëzëll. Ajë di 52 Allahu gjithmon pi prishke rrugët e traftarve. Vëzër, me në mësim nga kjo e cila kur të smunësh me pasë mundësi sa kjo. Vëzër, sa mundësi e ma dhe është një gruje kur doje me burgosë të njëri e burgosë. Me e pasë që ti mërë e sashtë ti përshonë. Njërën e thonë, e, muka bëve që ki njëri bajat, para në ti me pasë me dugme, shtinë në burkë, e e trusë. Abo, e zbraz në shkupin. Ta, për ditë. Është ah ah la la la. Hu është thovëse dha njëra jashtë hapon. Me pas me duk me mi hek njerëzit me çetrushmi, e trushmi. Apo. Dozë kjo nuk kosht por me kesh. Pejgamberi json Sallallahu alejhi vesellem, Allahu i la pse ka hek talak in grujës. E kim për me në lidhë rregullat veçanta. Veç burrë që don talakin, pse gruaja s'e ka dorë talakin. O zë gruaja me pas gruaj ndor talakin, nesrin, mëngjesin e petllave çlon. Hajde do të thosë s'kanë ti për mua. Amalloh ka jo jo. Jo burri, pse? Se burri e ruan fjalën, se thot fundit. Se thot fundit. Anta gruaja xh dit më thon, "Shih tash, -sh -sh, këto civilizime të tjera që kanë hënë vetën, veç kur Lenin e, e kish lu gruaja." Shpast mbi syn, "O vllo, nuk mundem të mëshlu ajo." Nuk mund, po i ka thon, "Nuk i më burr jem." Po i di thojë më xh ditën, "Xh ditën më i dhan, nuk vlen, pse se burri ka ndor talakën." Shikoj vë zot. Gruaja e princit e ka pas mundsinë më madhe. E ka shtim burg Jusufin. Ama çka tha, ta dini ju tha kedrë atë në pitë mretit tërë. Mos zgabonim me punime man manovra, moni me dallavera. Se jaunë me dallavera punova, s'po shkoj kë kjo pun. Ose pada mënon na asni muncit sa grujë se kena, na i merr menja donjall me dallavera. Po nuk shkon morë? Vallaj nuk shkon. Kan me dal dallavera të çesh. Allah na pasrofit dallaverave. Allah na masofim mashtrimeve. Edhe ajeti i fund vëse se ko na ka mbaruar. Dë gjënë, dhe zër, që ka thotë, ajeti 53 O e më uberri unë fësi E tash në se dikush të tëtë O po të i tash, shumë dohle, tash shumë e meqme Po ka zënë dërshkdu E ku meqë që e provokove Jusufin thë, Nga dale Thasë jam të pastru vetëm Shikon, dhe zër, sa e meqme ubo Kanë thonë disa prej komentatorë, dhe zër Pika ubo që kjo që ka që meqme Pika ubo që kjo që ka që meqme E kam suu Jusufi Me sa brinë vet Sigurisht që imsa këta dostat e vet. E mësoi kët gruaje me durimin e saj, me durimin e tij se a më mora vesh çu do të më kanë udha. Edhe e mësoi se nefsit ka bosht kët çarpkë. A mohoni më kur i thon vënon në mendën shketsurën nefsin nefsi, nefsi. kur ju tha Jakubi, o se ka hangu ruki Yusufin po i nefsi Juve. Pasi çka tha Yusufi për vetin? Evet. Ha? Tha, nefsi, i ka provoku këtu Dhe, kuptoni dhe zë shpesh përmenu këtu Rawet e hu an nefsi Rawet tuhun tu e an nefsi hi E në rawet tuhu an nefsi hi Nefsi, nefsi, pse dhe zë zërë Se që tu atë usil një ego e madhe Një ego e madhe Një unë i madhe E kjo gruja, mas i tha Jusuf një ja, besnik A i skaboshar, une Me dalavera kam punu Parashtrojot pythja E këtosh, ku bo, ku shë provokoi këtu që ka tha, u e ma uberri u nefsi unë s'jam të thanë s'un jam e lave unë e po zina s'kun bo s'ka po zina, s'ja ka mundës u aj ama tha, s'jam të, të pastru nefsi s'jam të pastru nefsi tha, inë nefsele e mara të mbi su, që ka pështike nefsi me bo kërgjos pështike tha, që ki nefsi jam, ka shti me bo shërë, su, t'keqe illa me rahima rabbi, përveqa të në që zoti jam i ka pastru si Jusufi Imie, se ka a këtë, si ku që ka thonë për nga mërë i jonë salashellem, zdo njani për juve ka ka një shejtanë në shëti me bësharë. I thanë sahabët, ja th a dhe te ki një, thë edhe unë e kam njahë më ka u drëzue. Kure ka po, që ka muhamet e sëlam, dhe zër, parë me në, qëfar në nefë si të mirë dush me pasë, shejtani me thanë, le e ketë se së po baj jo ka sharki, kurë. Jo veçka, dhe zërë, ka thonë për nga mërë i jons, Shka e ka si cedipi juve, e ka me dhe une <coughs> Qaq Qaq u ka bin që së në mështim e boshar Ka njës me më thonë, banë e që këtë kajr E këtë një pa vese kur t'ikush e shach Që këtë ne e ka më rudhen O dha, mos i thujti këtë i ka e para pa Se ti veç ka e mara, më në shmi thonë këtina A ba, e këtë i pa t'ikujna, kur të përmle dhe të për, dhe për gjami Ti, më në shmi thonë, ka hi dhe reka Kur të gjama shumë së një th Ska mundë si, që kërë që ka tha kjo Kjo ja u dhamë simin këtër dhe zë këtë dunjohes Tha ta dini se unë si gruja e ministrit E kre e ministrit Sherrim ka buru për që ti nefsit Jo që ta shune Kur dolmenja për para Këtë në regull Se ha këtë ta shë do bo presion A ma tha që ki nefsim ka bo shumë shard Tha përveç Kanë e kamë shiru zotë i jem E kanë e kamë shiru zotë i jem Kërë ka përkër në të folë Por ju suflit ka veshë ajo Yusuf e, si e, pa, e, kum, e kum ka mshiruar unë e ku pamë si te mi unë e ku pamë e ku e ku vesh ata kur na kanë i vogël ai pi i vogël nuk kanë i pastër ai edhe kur urrët u kanë i pastër fasta asam dhe ka bëdor formën më të madhe në jetë atje kur ka thon ai urrit unë ja kam griski këmishën përpara do të thotë kjo është morali i Yusuf sallallahu alaihi wasallam çka tha kjo grua në fund tha inna rabbi ghafurun rahim fazoti jam është ghafur fal shumë ka mësumi ja falallahu xhelala do është rahim është mushirsho por ka e ka shpash pendësen e vet e ka shpash keqardhin e vet se do është Zoti Zoti te barekehu teala ja fal ja fal gjunoj kjo vezëllosh pjesa domthon deri tek ajetit 53 prej ajetit po u propozoj të ta lexoni shpash këtë sure që kemi më afër më afër surës prej ajetit 54 vezër nis ngjarjet tjetër tani më Yusufi do të ngjitet lart do të tashojmë në Yusuf tjetër Kashomi Njusuf me nam, Njusuf me, me pesh, Njusuf i cili i bim, i ka ndor, vesh me qudor, jepja ja që ti që kaqë, jepja ja që ki 50.000, jepja ja që një qinë mi, që si Njusuf i do të ba, salallahu aleyhi, aleyhi ve sellem, me luspe Allah unë të barek e jo, vëtala, që Allah unë të naruhën nga shërri nefseve tona. دارون الله وجان گائےچا اونې و تونا الوش پی الله تبارک و تعالی ان شاء الله تی روع المرال <سؤال> تونا تی روع فتیرا تونا تی روع nderet تونا تی روع فامیلیت تونا الوش پی الله تبارک و تعالی چه زوتیون جل جلالو کودیش کی می چلو اللهت ناش پربلین کودیش کی می گابو کاچن برمهیه و پرشیتانتت الوش پی الله ان شاء الله تنا فال الوش پی الله تبارک و تعالی چه زوتیون جل جلالو مسلمات کودیش ان الله تدی مان فقاراس کا مر نهویت اربونیا کی تیمات ویا دژید الله تیا م گرحمتی و تادنی و باشک متا اقول قولی ھذا استغفر الله لی و لنکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم و